La petita tortugueta. Ves aquí una vegada. Hi havia una tortugueta mamà que va enterrar els seus sous a la sorra de la platja. Com van passar uns dies van néixer les petites tortuguetes. Va venir un àguila que es volia menjar a la petita tortugueta que encara no havia arribat a l'aigua. Però la tortugueta va anar molt de pressa i es va salvar. Uns noms que anaven amb vassers van llançar l'aigua una bossa. La tortugueta es va anar amb la bossa i no podia sortir. P per això passava per allà un dofí. I el dofí la va salvar. El dofí i la petita tortuga el van fer amics per sempre més i conta contat ja s'acabat Abril Paula, Alex, Laura, Akira, David, Aroa, Hugo, Isan, Noelia, Irune, oh. Albado